Bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria ter você como ouvinte e ele está de volta. Alexandre Branco, como está, meu amigo? O Eduardo Galvão, muito feliz em estar de volta aqui para o Endzone. Queria mandar um abraço para meus amigos Júlio e Vitor e de... p e d i Também ao pessoal, infelizmente eu não pude estar presente na última edição, mas tenho certeza que vocês gostaram. Meus amigos Júlio e Vitor e, claro, o Eduardo Galvão, tenho certeza que seguraram a bronca muito bem. Júlio s é r a i Avitori, boa gravação pra a você, meu querido. E aí, como é que você e s tá? Tô bem, muito obrigado, Ale. É isso aí, estamos prontos para outro podcast e tal. Muito bom ter a sua presença junto a nós novamente. Já que você deu um big game, foi ver jogo da p o r t u g u ê s tudo bem, a gente não precisava saber disso, mas ok. Um ponto e vamos que vamos. E você, t i como é que você tá? Opa, e s t o u bem também. Um abraço aí pros r pro e n d z o n e Mais um programa aí, espero que vocês gostem. E você, Edu? e s t o u bem também, Vitor. c Um abraço também pro meu amigo Júlio. O Rendzones e tá de volta com a equipe completa e cheio de novidades pra a comentar da semana 2 da NFL. Este último final de semana, dias 20 e 21 de setembro, nós tivemos a semana 2 da NFL, toda a rodada, o melhor do futebol americano para vocês. Mas nós também tivemos a Liga Paulista de Flag, o torneio Touchdown. E na semana passada saiu a lista dos indicados ao Hall da Fama. Nós vamos comentar dessas, alguns dos nomes principais dessa lista dos indicados ao Hall da Fama no finalzinho do programa. Mas primeiro, vamos para os e-mails! Olha a mensagem! Alexandre, estava com saudade da leitura de e-mails? a l Estava x a n d r e e com saudade do Eduardo Galvão. Quem você acha que é o e-mail dessa semana, Alexandre? l u i eu tenho um recado aqui do Felipe Nunes, de 15 anos, de Salvador, Bahia. Elogiou o podcast, falou que tá muito legal. Disse que tá acompanhando bastante a NFL esse ano, graças aos streams e a ESPN, né? É, ele falou que é, é meio complicado comparar a qualidade da tela do computador com a televisão, a gente sabe disso, mas pra quem quer assistir o jogo do seu time favorito, se ele não vai passar na televisão, a internet tem sido uma boa alternativa, né? Falou que tá jogando Madden também. Que falou que apesar da, dessa maldição do Madden que existe, aquele negócio de, dos jogadores que são a capa machucarem, é um baita jogo, é um jogo muito legal. É isso aí, Felipe. Obrigado pelo e-mail. E Edu, mais algum recado? A gente tem mais um recadinho também do Rafael, de São Bernardo do Campo. Rafael escreveu assim: parabéns pelo bom trabalho. Sinceramente, quando entrei no site, achei que tinha digitado errado. Olha aí, o, o, o portal e n d e o n e Brasil está surpreendendo os nossos ouvintes. Rafael, obrigado pelo apoio. Obrigado. Legal que você gostou do site. É o site certinho, Rafael. Continua acompanhando o nosso trabalho. A gente faz com muito carinho para todos os nossos ouvintes, todos os nossos leitores. Antes da gente começar o Endzone propriamente dito, Alexandre, Júlio e v i t o r o Endzone Brasil está escrito no Prêmio Podcast. É, é um prêmio organizado pelo Ed Silva, pelo, pelo portal VocêPod. e É um pessoal muito engajado no podcast brasileiro. E as votações vão começar agora no c o m e c i n h o de outubro. Pessoal, então eu peço encarecidamente a todos os nossos ouvintes, a todos os fãs de futebol que acompanham o trabalho do Endzone, que votem, que contribuam para que o Endzone mostre seu espaço, para que o futebol americano mostre seu espaço dentro da Podosfera brasileira. E agora, para o pessoal que não conhece, a vinhetinha do Prêmio Podcast.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 E no último final de semana, no último domingo, dia 20 de setembro, nós tivemos rodada da Liga Flag Paulista. E quem vai me passar os resultados da última rodada da Liga Flag? Então, Edu, entrando no ritmo da semana passada, o、um、Mineiro lendo o re resultado da Liga Paulista de Flag. Os resultados, f o r a m os Spartans venceram os 10 por 1 9 a 6 o Silver b u l l e t venceu os 10 por 4 2 a 1 2 Os Loucos venceram os c h a r k s por 20 a 12 e os Gladiators venceram os Pistons por 46 a 22. Alexandre Branco, você que viajou até Valinhos para disputar essas partidas pela Liga Flag Paulista. Como estava o clima do pessoal lá? Como foram os jogos, Alexandre? Bom, Primeiro, eu queria elogiar o pessoal lá de Valinhos, uma estrutura muito legal lá na Chácara Santo Antônio. O campo estava numa, numa condição muito boa para jogar futebol americano, o、um、ambiente super legal, vestiários ótimos lá. Eu queria. Muito agradecer o pessoal lá de Valinhos pela assistência lá. É, então vamos começar. É, o jogo do Spartans foi um jogo muito equilibrado no final. Eu acabei chegando apenas no final, o jogo era logo depois do Spartans. Eu cheguei já no terceiro período de jogo do, entre o Spartans e o Valinhos Bears. É, o time da casa não conseguiu passar pela defesa do Spartans. E o ataque do Spartans com o Peninha e com o Nitro, o running back deles é muito forte. Então eles conseguiam uma boa vantagem. p r a poder levar essa vitória para casa. E depois teve o jogo do Silver Bullets. Elogiar como sempre os, os receivers do Bullets. O time está fazendo um trabalho excelente agora com a volta do Duda, que o, teve a melhor temporada como receiver da história da Liga Flag. É, Silver Bullets conseguiu imprimir um ritmo muito forte de jogo desde o começo. É, usou pela primeira vez a rotação dos wide receivers, Edu, um negócio muito legal. Jogaram como a dupla número 1、um, Duda e o Fernando Domiciano. E a segunda dupla foi o Diego Rafael e o Paulinho Guimarães. Aliás, Paulinho Guimarães. Guardem o nome desse cara, o、um、menino tem 15 anos de idade. O próprio quarterback Kevin, o... um dos melhores quarterbacks da Liga Flag, talvez o melhor da Liga Flag, e um dos melhores do Teco no Brasil jogando pelo Storm, já elogiou muito o Paulinho, falou que ele passa uma confiança muito grande pro quarterback. Então, é um cara que daqui a alguns anos vai trazer muito trabalho pros a a times que ele jogar contra. Queria deixar esse destaque positivo p r o Paulinho, que é um, um cara, além de um menino super legal, é um menino que tem muito futuro. É, então, assim, o Silver Bullet sempre com seu jogo de passe muito forte. Kevin conseguiu três touchdowns no, no primeiro tempo, com uma interceptação. É, e o Devils teve alguns problemas para passar a bola. Correu a bola com algum êxito no começo, mas depois a defesa estava bem ligada no jogo. Então, o Silver Bullet conseguiu imprimir uma boa vantagem para. Consegui até rodar a l g u n s reservas no segundo tempo. É aquele negócio, não teve muito mistério. O Silver Bullets caminha rumo aos playoffs. Locomotive de Sharks, o Loucos, confirma a boa fase, conseguiu se encontrar na Liga. Venceu o Sharks, que é um time muito organizado. E o Gladiators segue com uma grande revelação da Liga Flag nesse ano. Então, por enquanto é isso, Edu. A gente vai é, acompanhando a Liga Flag aí, vendo o que vai acontecer, mas. Elogiar a qualidade dos times, esse ano a Liga Flag está super disputada os playoffs estão chegando cada vez mais perto. Para quem quiser acompanhar o futebol americano da Liga Flag paulista, que é onde tudo começou aqui em São Paulo, e também o, a Liga Flag serviu de referência para vários times do Brasil, comparação a jogos, não deixam de prestigiar que a atitude do pessoal da Liga Flag continua como a de sempre muita dedicação, buscando difundir o futebol americano. Aqui em São Paulo e no Brasil inteiro,、Vou、mostrar um bom exemplo para o pessoal que gosta do esporte. Vamos lá, Vitor Freire, passa para a gente os próximos jogos da Liga Flag. Os próximos jogos acontecerão dia 27 d o 9, no São Paulo Atlético Clube, o famoso SPAC. Vai ter os jogos Rhinos contra o Steam Rollers, os Tigers vs. o Black Horse e o Red Warriors vs. o b a r b a r i a n Rage. Sábado, dia 26 de setembro de 2009, às 14 horas, a revanche, um dos jogos mais esperados do torneio Touchdown. O São Paulo Storm recebe o Rio de Janeiro Imperadores em Osasco, no estádio Elzio Piteri. Pra quem quiser o endereço, é a esquina da rua Resedá com a rua Ilhéus exatamente onde fica o estádio. O pessoal costuma s i n a l i z a r bem, pro pessoal que quer ir assistir o jogo e não sabe direito o caminho, tem algumas placas, tem sempre o pessoal que. Deixe alguns avisos no meio do caminho. São Paulo Stormer recebeu o Rio de Janeiro Imperadores. A revanche do último jogo, que acabou 15 a 13 para o São Paulo Stormer. Com o、um、field goal perdido pelo Rio de Janeiro nos últimos 40 segundos de jogo. A gente partida promete muito. Vai ter narração ao vivo, vai ter animação, vai ter cheerleader, vai ter brincadeira s e encanas. Quem puder comparecer, compareça. Entrada franca. 26 de setembro de 2009, às 14h, São Paulo Storm, Rio de Janeiro, Imperadores. Então, Edu, é, além de engrossar o coro aí, você pedindo pro pessoal comparecer lá pra prestigiar o jogo do torneio Touchdown, é, vocês podem ter certeza que quem chegar lá em Osasco pra assistir esse jogo vai ver um jogo com muita energia dentro de campo, os dois times com muita vontade de ganhar. O Rio de Janeiro tá vindo mordido pra jogar contra o Storm, e eu tenho dois amigos. Que jogam no Storm, que também jogam no Silver Bullets comigo, que são o wide receiver o Diego Rafael e o j o n a t a n Fracari, linebacker, já participou do podcast muitas vezes. É, eles, eles comentam comigo o que tem acontecido no treino do Storm e os caras estão muito empolgados para vencer esse jogo. O Storm chega muito forte para ser campeão desse torneio touchdown, do primeiro torneio touchdown. É, além deles, eu tenho outros amigos que também jogam no Storm. O Pedro Marinho, também jogador do Bullets, o próprio Fernando Domiciano também, e o Kevin, quarterback do Silver Bullets, também é o QB titular do Storm. E eles não destoam em nada do, do discurso do j o n a t h a n e do Diego. Também estão muito empolgados. O time vai buscar a vitória. É, realmente a iniciativa dos caras é maravilhosa desse torneio de touchdown. E ver os times com vontade de ganhar, assim, significa que. Quem sabe daqui a um tempo a gente vai ter o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano com、um、apoio forte aí, vários times, times no Brasil inteiro, muita gente participando. Quem sabe até televisão, não é verdade, Eduardo Galvão?、E、muita gente que vai ter aí seu time favorito de futebol americano pra torcer, não é verdade? Tanto que aconteça um dia. Já, já imaginou agora? Vamos puxar essa linha pro nosso lado, Ale? Posso? Pode, claro, que isso. Já pensou, Ale? Toda a equipe do a n d e r s o n comentando o Campeonato Brasileiro de Futebol Americano? Ia ser sensacional, sem palavras, né? Enquanto a gente fala aqui de Peyton Manning, de Tom Brady, de Donovan McNabb, imagina falar do k e v l a do Heron, aquele wide receiver que foi jogar no, nos Estados Unidos. Quem sabe ele até volta pra cá, né? Quem sabe aqui seja melhor que lá. Tomara que aconteça mesmo. Com certeza, vamos ficar na torcida também, Alexandre. Resultados da semana 2 da NFL. A semana 2 que começou no domingo, dia 20. New Orleans Saints viajou até Filadélfia e deu uma sacolada ç a no Eagles. 48 a 22 para o Saints. O Patriots viajou até New Jersey e enfrentou os Jets em casa. 16 a 9 para os Jets. O Jets não deixou o New England marcar nenhum touchdown. Cincinnati viajou até Green Bay e venceu a partida 31 a 24 em cima dos Packers. E、o Oakland Raiders viajou até Kansas City e bateu os c h i f t s por 13 a 10. O Arizona foi até Jacksonville e venceu o Jaguars por 31 a 17. O Minnesota foi até Detroit e venceu o Detroit Lions por 27 a 13. O Washington, em casa, venceu o St. Louis w a n s por 9 a 7. E o Carolina Panthers perdeu do Atlanta fora de casa por 28 a 20. Houston, Texas n 34. Tennessee, Titans 31. Tampa Bay 20, Buffalo Bills 33. Yaron Seahawks 10, San Francisco 49ers 23. Pittsburgh Steelers 14, Chicago Bears 17. Baltimore Ravens 31, San Diego Chargers 26. Cleveland Browns 6, Denver Broncos 27. New York Giants 33, Dallas Cowboys 31. Indianapolis Colts 27 Miami Dolphins 23. Os líderes, os top performers da semana. Quarterback Philip Rivers passou para 436 j a r d a s 2 touchdowns e 2 interceptações. Philip Rivers foi o quarterback que mais andou no campo em jardas aéreas. O quarterback com mais touchdowns, Matt Schaub do Houston, Texas, n 4 touchdowns. O melhor rating da semana ficou com o MVP da temporada passada. Peyton Manning, 133,9 de quarterback rating. Peyton Manning passou para 303 j a r d a s 2 touchdowns e nenhuma interceptação. Isso porque o ataque do Colt só ficou em campo d e uns 10, 15 minutinhos no máximo. Assim, pessoal. É impressionante, Peyton Manning jogando. Queria ainda dar um destaque para k u r t Warner do Arizona Cardinals. Acertou 24 de 26 passes que tentou, mais de 92% de aproveitamento. k u r t Warner, essa semana, com a mira calibrada no jogo do Arizona. Melhor running back da rodada, Frank Gore, s a n Francisco 49ers. Correu 207 j a r d a s e marcou 2 touchdowns. E o melhor receiver da rodada não foi um wide receiver. Foi o t i g h t e n d Dallas Clark, do Indianapolis Colts.、E、recebeu 7 passes para 183 j a r d a s e 1、um、touchdown. And to the play. Algumas surpresas, algumas zebras no mínimo nessa semana, não é, rapaziada? É isso aí, Edu. Queria começar o wrap-up dessa rodada aí, dando um destaque muito legal pro a a San Francisco 49ers. Que trabalho excelente do Mike Singletary nesse time do 49ers, um time Smash Mouth e s tá correndo muito com a bola. E quando você tem o Frank Gore no time, as coisas ficam muito fáceis. O cara conseguiu 207 jardas, foi incrível. O Frank Gore voltou. Aquela velha forma de antigamente, o cara tá correndo demais. Tá indo muito bem nesse time do 49ers. E o legal é que o time conseguiu acertar bem a defesa. E apesar do ataque não ter aquela, vamos dizer assim, aquele equilíbrio e m passe e corrida, mas tem um jogo corrido muito bom que consegue superar a deficiência no jogo aéreo. Então é, o 49ers conseguiu duas vitórias aí: uma com o Cardinals, outra com o Seahawks. Quer dizer, promete, por enquanto, se continuar assim, uma boa temporada para o San Francisco 49ers. Esse time está indo muito bem, está um time reguladinho, está um time acertadinho. Vamos ver, tomara que não haja alguma lesão aí para atrapalhar esse time que é muito tradicional e parece estar voltando aos tempos de vitória. É, l é agora que você falou de nenhuma lesão, para que nenhuma lesão acometa o San Francisco 49ers, que já derrotou dois dos times fortes nessa temporada, o Arizona Cardinals. E o Seahawks, Ou, na verdade, será que esse placar não teria alguma coisa a ver também com a lesão do Matt Hasselbeck, que acabou saindo de jogo? Matt Hasselbeck, quarterback do Seattle, Seahawks se machucou em um lance perto da end zone. Eu acho que se o Hasselbeck tivesse continuado no jogo, teria acontecido, teria sido um pouquinho diferente essa história. Se o Seattle ganharia, uma coisa que a gente só pode saber mais pra frente, né? Mas por falar em quarterback machucado. Donovan McNabb fez falta na derrota que o p h i l a d e l p h i a sofreu contra o New Orleans Saints. Assim, o Kevin Cobb não teve um mau desempenho, Edu. Ele conseguiu 391 jardas aéreas, dois touchdowns, incluindo é, um touchdown de 71 jardas, um passe incrível para o d e s a n Jackson. Passe muito bonito. É, mas aquele velho problema com a pontaria dele, né? Edu? Três interceptações, tudo bem que uma foi no Hail Mary ali. Mas uma interceptação revoltou o pessoal que torce para o Philadelphia e a g l e s A três jardas da end zone, o Darren Sharper, free safety, aliás, bem veterano, digamos assim, 35 anos de idade, interceptou e conseguiu levar a bola 97 jardas para a end zone do Eagles. Colocando números finais lá no placar, colocando 48 pontos a favor do s a i n t s Aí fica complicado, né? O quarterback tem muitos números, mas também tem muitos turnovers. Apesar das 51 tentativas de passe dele, fica complicado realmente. A gente já conhece casos como nosso queridíssimo Tony Romo, Jake Delon. Quer dizer, a gente está vendo aqui: ó, Jake Delon perdeu o jogo para o Atlanta Falcons e conseguiu 308 jadas, mas também acabou cometendo alguns turnovers. Quer dizer, turnover s a gente sabe é, é crucial para um time vencer jogos, um time que não comete turnovers. É, é muito mais fácil vencer o jogo, a gente sabe disso. E um cara que cometeu muitos turnovers na primeira rodada foi o Jay Cutler. Na verdade, Julião, você queria dar um destaque pra ele aí? Vamos lá. Pois então, Ale, eu queria destacar como que o Jay Cutler, de uma semana pra outra, melhorou muito. Na primeira semana, o Jay Cutler lançou 4 interceptações contra a defesa do Green Bay Packers. É uma boa defesa. Aí, jogando contra a defesa do s t e e l e r s que pra mim é uma das melhores defesas da NFL, se não for a melhor. O Jay Cutler parece que pegou o ritmo de jogo e mandou bem. 38 p a s s e s tentados, 27 completados, 236 j a r d a s e 2 touchdowns. Não sei ao certo quanto de rating deve ter dado esse jogo, mas é superior a 100. E ele jogou bem. Tanto o jogo corrido não funcionou, o Messi Fortale correu 3 vezes para apenas 29 j a r d a s Pode ser que o Jay Cutler pegou o ritmo de jogo com seus wide receivers. Destaque também para o wide receiver Hulk, Johnny Knox. Que teve 6 recepções para 70 j a r d a s e um touchdown. Gostei de ver como que o Jay Cutler manteve a cabeça no lugar, não se abalou pelo péssimo desempenho da primeira rodada e deu a vitória para o Chicago b e a r s por 17 a 14, um jogo bem emocionante no、um、Soldier Field. É, agora eu vou, vou passar um pouco para o jogo do Bengals e do Packers aqui, que teve. Foi um jogo com bastante situações individuais sensacionais, tipo. Cedric Benson, o running back do Bengals, fazendo o segundo melhor jogo da sua vida na NFL, p o r 141 j a r d a s O Woodson fazendo 9 tackles e 2 interceptações. O Malaluga forçando 2 fumbles. O nosso querido Odom fazendo 5 sets. É o recorde da franquia, ele empatou o recorde da franquia, Victor. Agora, eu acho que o que fez diferença nesse jogo mesmo foi o, foi o, pass, o pass Rush. É, o, o Bengals fez bastantes blitzes, conseguiram 6 sextos, o Pegram conseguiu só 2. E, tipo, o Bengals ganhou o jogo de 31 a 24, por isso eu acho, por causa do Pest Room. Eu acho que o Bengals só ganhou o jogo de 31 a 24 por causa da promessa do Chad ao Tio que ele queria fazer a l a m b o Leap. Ele prometeu, ele é jogador do Bengals, ele estava no estádio do Green Bay. A Lamborghini, pra quem não sabe, é quando o jogador, do, geralmente do Green Bay, corre até a torcida e pula na torcida. E o Otio 5 marcou o touchdown na, na torcida. No, e o Otio 5 marcou o touchdown no Green Bay e pulou no meio da torcida do Green Bay pra comemorar o touchdown. Chad Johnson é maluco. É, aliás, o Otio 5 voltou a ter boas atuações. Sinal da volta do Carson Palmer também, né? É uma grande parte nisso. Agora, Edu, é, eu queria fazer uma, um adendo aqui e, e elogiar muito um cara que eu sempre cornetei. Todas as vezes que a gente conversava sobre q u a r t e r b a c k s eu sempre cornetava ele. Gostaria de fazer um highlight aqui em cima do Trent Edwards. Que jogo do Trent Edwards contra o Tampa Bay Buccaneers! O cara jogou muita bola. Foi, foi impressionante como o Trent Edwards teve calma. Para conseguir conduzir o time para essa vitória importante contra o Tampa Bay Buccaneers. Logo no primeiro quarto, ele conseguiu um passo para 32 jadas, r conectando com Lee Evans para o touchdown. Depois, ele, ele conseguiu é, conduzir、um, dois drives que levaram a field goals: um de 31 jadas r e outro de 43 jadas, r com o Ryan Lindell. Aí, ele achou pela primeira vez o TO nessa temporada, lá no, no quarto período, para 43 jadas. r um... um Excelente passe, vamos dizer assim. É, aliás, a, a gente sempre fala né, do, dos passes, dos, das big plays. né? Quando o cara faz um passe, por exemplo, curto e o cara consegue levar longe, não. O Trent Edwards conseguiu acertar o、um、passe muito longe. Terry Owens teve que correr muito pouco pra a entrar na Anderson. Um, um bom sinal, sinal que o cara tá acertando bem as bolas no fundo do campo. E aí, depois, no finalzinho, ele conseguiu levar o time pra. a Para mais um drive que resultou em field goal, foram dois no quarto período, um no segundo período e um no primeiro. Atuação incontestável: ele não foi o melhor quarterback da partida, o melhor foi o Byron Leftwich, que conseguiu 296 j i a d a s três touchdowns e duas interceptações. Mas ele tentou 50 passes e completou 26. Já o Edwards tentou 31 e acertou 21 com uma interceptação apenas. É muito importante para o Bills ter é, esse quarterback Lançando tão bem a bola, comandando bem o time no jogo aéreo, porque eles têm um running back sensacional. Fred Jackson está jogando muito bem. No último jogo, 28 carregadas para 163 j a r d a s Nenhum touchdown, mas nem precisa falar o quão i m p o r t a n t e foram essas j a r d a s para o Buffalo Bills conquistar essa vitória. E na próxima semana, tem a volta do Martin Lynch. O Bills está aí, quem sabe, almejando alguma coisa para dezembro e janeiro, não é verdade, Ido? Deixando o tiozinho Ralph Wilson muito feliz com o desempenho do time. É, tomara que ele não faça um discurso pra a estragar tudo, né? Tomara, tomara. Ele já tem realmente um histórico de discursos dele, e não são muito motivadores ali. Muito bem lembrado agora. <risos> Enquanto Trent Edwards e t y r o e Owens estão deixando Ralph Wilson feliz, um dono de time que não ficou nada feliz foi Jerry Jones na inauguração do Cowboys Stadium na temporada regular. Convidaram o New York Giants, um clássico, jogo contra um rival de divisão. E o Giants colocou água no choque do Dallas, venceu a partida por 33 a 31. No finalzinho, faltando 4 segundos para acabar o jogo, saiu o field goal da vitória do New York Giants. É, não teve como evitar, né, Edu? Uma partida espetacular do e l i Manning. Foi super bem no jogo, conseguiu quebrar bem essa defesa do Dallas c o w b o y s E eu queria deixar um equipe. Para a linha ofensiva do Giants, que não permitiu que o Demarco Zwerg aparecesse, fazendo o sexo que ele costuma fazer. Ele foi o líder de sexo na última temporada. Não conseguiu passar o recorde do Michael Strahan, aliás, do New York Giants. Mas mesmo assim, teve números incríveis na última temporada. Mas olha, a linha do Giants fez um trabalho excelente, tanto no jogo de passe quanto no jogo aéreo. Uma contenção muito importante para o e l i n e Manning conseguir as 330 jadas de passe. Que ele acabou acumulando ao final da partida com 25 passos completos de 38 que ele tentou. Conseguiu dois touchdowns também. Além d a q u e l e drive d o final que ele levou para o field goal. Muito importante, aliás, uma conversão de quarto down para o Mario Manningham. Que bolão para o Mario Manningham ali! Na verdade, foi um golpe de sorte. Até porque a bola foi tipada pelo defensor do Cowboys, né não é, Julião? Justamente, Ale? A bola foi tipada pelo jogador do Cowboys e caiu no braço do nosso querido Mario Manningham. Aproveitando que o assunto é o Sunday Night Football, eu queria falar não sobre o jogo. O jogo foi um bom jogo, mas eu queria falar sobre o estádio do nosso querido Caldas.、Ah, agora h a você chegou na parte boa da conversa, Júlio. Então, meu caro Edu, meu caro Raleigh, Vitinho, é... o estádio do Caldas de 1,2 bilhões de dólares tem um certo probleminha. Não é certo falar o que eu vou falar agora, mas as gerais, entre aspas, do. No estádio do Calvo, isso fica complicado pro pessoal ver, porque fica. Não há uma inclinação do, da superfície onde o, o pessoal fica. Então quem tá na frente vê o jogo, mas o pessoal que fica mais pra trás. Só vê a galera que tá na frente e não vê o campo. Ou então assiste o jogo pelo telão, pelo, pelo Jumbotron que fica pendurado lá em cima do campo, né, Jumbo? Justamente. Você tem que ir, pelo menos no, na minha visão de、no、jogo, se for que você ir pro estádio pra ver o、um、jogo no telão, é melhor você ficar em casa vendo o、um、jogo na televisão, que pelo menos você vê. Comendo uma pipoca, tomando uma cerveja, sei lá. O último agradável. Se for lá pra ficar no meio de uma Mumbu que não vê o jogo, é complicado, né? Não sei o que os nossos queridos torcedores do Dallas Cowboys acham, mas. Eu não ia gostar de ficar no meio da galera pra não ver o jogo e ainda pagar um g r á f i o caro, né? Então, pra quem ainda não viu no post desse, desse episódio do Endzone, a gente vai colocar um link pro vídeo no YouTube da, da geral do, do novo Cowboys Stadium. E vai ver o pessoal não gostou muito, não. O pessoal ficou um pouco bravo com, com a situação que ninguém conseguiu enxergar o campo. Música É, agora saindo um pouco do estádio, voltando para o jogo, é, vemos aí o jogo terrestre do Cowboys estabelecendo as burradas que o Tony Romo fazia. É um jogo de passando um TD e três em três i t a ç õ e s 13 p a s s e s completos para 29 tentados. Ele conseguiu um TD correndo também, mas o jogo corrido do Cowboys foi muito bom, conseguindo mais de 220 jardas. E ao invés de continuar com esse jogo corrido eficiente, não é verdade, Vitinho? É, na verdade, é. o nosso querido Peyton Phillips abriu mão da eficiência no jogo corrido para tentar passar a bola. O que, que aconteceu? Confiou o jogo na mão do Tony Romo. O que levou a mais uma derrota do Dallas Cowboys. 13 passos completos de 29 tentados pelo nosso querido Tony Romo. Menos da metade. 127 jardas, 1、um、touchdown e 3 interceptações. Enquanto que o Marion Barber. É, ele saiu de campo machucado, aliás. 18 corridas com 124 jadas r e 1、um、touchdown. E o Felix Jones, 7 corridas, 96 jadas r、um、e 1 touchdown. O Patrick Creighton também correu uma vez, conseguiu 20 jadas. r O Tasha c h o i s Backup teve uma média de 4 jadas r por corrida. 2 corridas, 8 jadas r conquistadas. Quer dizer, por que, que não conseguiu? Por que, que não quis continuar com isso? Quer dizer, podia ter levado a vitória, correr com a bola. Defesa do Giants não estava conseguindo conter os running backs do Cowboys. Mas tentar passar a bola é, é complicado. É uma tentação para o w h i t e Phillips deixar o jogo na, na mão do Tony Romo. E aí acaba acontecendo esse tipo de coisa.、O、Dallas c o w b o y s perdendo para o seu rival de divisão na inauguração do seu estádio. Era melhor ter corrido com a bola, ficar na, naquele menos show, mais eficiência, mas i v e n c e r o jogo. Você não acha também, Vitinho? É, eu concordo com você. E para fechar a rodada. Indianapolis Colts foi até Miami no Monday Night Football e com uma atuação espetacular de Peyton Manning. É, é incrível ver. Ele prova a cada dia que passa porque ele é um dos melhores quarterbacks da NFL. Se não o melhor, existe uma disputa aí pra a saber quem seria o melhor. Que ele ganhou, que ele ganhou, é verdade. Além que ele ganhou, Peyton Manning ficou o quê? Uns 10 minutos em campo, mais ou menos. A tática do Dolphins foi tentar manter o Peyton Manning no banco. Mas quando o ataque do Colts estava em campo, simplesmente não teve chance dos Dolphins pararem Peyton Manning. Ele acertou 14 de 23 passes, mas para 303 j a r d a s e 2 touchdowns. E eu só queria fazer uma nota aqui: é, não sei se os ofendedores concordam comigo, mas é bom o nosso amigo j o s e p h a d a i abrir o olho, porque o, o rookie que foi draftado pelo Indianapolis Colts, o Donald Brown. Carregou 4 bolas. Mas ele ganhou 26 j a r d a s e marcou o touchdown. Joseph Haddad correu 6 vezes para 32 j a r d a s Ele está com uma média de j a r d a s menor. E não está conseguindo Marcar, pontuar pelo time do Colts. É bom o Haddad abrir o olho. É, e não é só isso. Ele errou vários bloqueios durante o jogo.、Nossa. Joey Porter veio numa blitz que ele conseguiu sacar o p e y t o n main. n n g Joseph Haddad ficou olhando. Quer dizer, Joseph Haddad, vamos acordar, meu amigo. Vamos bloquear. Vou Mostrar o serviço porque você vai dançar. Porque o Donald Brown vem aí, vem forte, Edu. O cara tá num ritmo muito bom de jogo. Ele, ele não correu duas mil jardas no college à toa, né, a l e Não, claro que não. Mostrou muito serviço lá na UConn, Universidade de Connecticut. E ele mostra estar pronto para a NFL, jogando num time que não é. Não, a gente sabe que não é do gosto do Indianapolis crer com a bola. Mas talvez com a presença do Donald Brown aí, isso se torne um pouco mais importante por causa do talento do cara. Então, talvez querer usar ele no jogo corrido vai acabar persuadindo o Jim Caldwell, novo técnico do Colts depois da saída do Tony Dundy, a correr com essa bola. É, até porque, na verdade, não precisa tanto correr, mas usar ele mesmo como um receiver saindo do backfield, porque ele é muito bom recebendo a bola também.、Né? Agora, Peyton Manning. É incrível, né? 303 j a r d a s em 14 para 2 touchdowns.、Ah, não tem nem o que falar. Sendo que ele achou o Dallas Clark para 183 j a r d a s Ele é o, um dos alvos preferidos dele é, nesse time do Indianapolis Colts. Metade、né? dos passos completos do Manning foi para o Dallas Clark. Exatamente. É, e assim, depois da saída do Marvin Harrison, Dallas Clark e o Red Wayne participaram muito mais do jogo. Mas o, o Red Wayne. Não tem aparecido com tanta frequência. Porque ele é um, é um receiver que busca mais o big play e tal. Ele não tinha aquela tendência de possession wide receiver. Como tinha o Marvin Harrison. E essa situação de possession. t á ficando na mão do nosso querido Dallas Clark. Que t á jogando muita bola. É um dos melhores talentos da NFL. Se não o melhor. Jogando com o melhor quarterback da NFL. Com uma linha que consegue segurar o p a s s rush. Não tem jeito, né? Peyton Manning vai levar os Colts aos playoffs mais uma vez. Eu tenho certeza. E. Só queria fazer um destaque, colocando um fato histórico aqui com nossos amigos ouvintes. Peyton Manning passou no League u n i t a s que é um dos melhores quarterbacks da história da NFL, está no Hall of Fame, com, com mais vitórias na franquia. Johnny u n i t a s tinha 119, ele tem 120 vitórias, vestindo a camisa do Indianapolis Colts. Quer dizer, Peyton Manning, futuro Hall of Famer, melhor quarterback da NFL, hoje em dia. E eu tenho certeza que ele será considerado um dos melhores da história quando terminar sua carreira. p e y t o n m a n n n i g é incrível, Eduardo Galvão. É, e a gente pode ressaltar também como o jogo corrido é importante para o Miami Dolphins. né? O Ronald Brow n é um grande running back, com a headcat que torna tudo mais fácil ainda para correr, e com o quarterback também é bastante inteligente, que é o Chad Pennington. Porém, faltando 2 minutos e meio pra acabar o jogo, você precisando de um TD, você não pode correr. E o Offensive of Coordinator fez isso não só uma, como duas vezes. Ou seja, precisa melhorar essa, esse play call aí, porque você correr faltando 2 minutos e meio não adianta muita coisa. E o Chad Penison também fez uma burrada lá, gastando 30 segundos pra pedir um outro timeout. E saiu no último sábado a lista dos 131 indicados ao Hall da Fama da classe de 2010. O Hall da Fama, que vai ter a sua eleição oficial um dia antes do próximo Super Bowl, Super Bowl 44, ele vai eleger entre 4 e 7 novos membros dessa lista dos 131. Entre todos esses, a s s i m a gente destacou 3 aqui que a gente acredita que mereçam comentários. Vamos lá.、Uh... Dick Lebel, atualmente coordenador de defesa do Pittsburgh Steelers, já jogou como cornerback do Detroit Lions. Dick Lebel, é um nome certo no Hall da Fama? Hum, não sei. É um cara que acredito que, assim, por toda a inovação que ele trouxe à defesa na NFL, ele merece. Como jogador, não sei. Mas. Ele criou a Zone Blitz, Edu. E u cara que cria a Zone Blitz precisa ser muito inteligente, manjar muito de defesa. E a Zone Blitz hoje em dia é uma coisa que a maioria dos times usam na NFL. E ele, no Pittsburgh Steelers, teve muito êxito utilizando o esquema que ele criou. O cara é incrível, teve uma baita carreira como coach na NFL. Nas palavras de Rony a v o r s k i ex-quarterback do Philadelphia Eagles, na lista da ESPN. Dick l e b l a n é. Praticamente o melhor técnico de defesa da história da NFL. Ele foi o único que conseguiu ser muito consistente num período tão grande de tempo. E eu acredito que o Iavor está certo e que o Dick Laban merece ser eternizado no Hall da Fama da NFL. Não sei de vocês, meus amigos Zen s o w n e r s mas eu concordo com a, com a entrada do Dick Laban no Hall da Fama. Lebel, que acumulou em sua carreira de 14 anos na NFL como jogador, 62 interceptações e 131 titularidades em jogos. Ele tem o、um、recorde de start para um cornerback e está empatado em sétimo lugar entre as interceptações. Ele foi eleito em 2008 pela Sporting News o coordenador do ano da NFL. d i c Kleber, com certeza é um, é um nome forte, uma vez ainda que ele foi escolhido entre o, os s ê n i o r s do Hall da Fama. Outro nome indicado, outro nome muito forte também: Emmett Smith, ex-running back do Dallas Cowboys, terminou a carreira no Arizona Cardinals. O Alexandre sabe alguma coisinha do Emmett Smith para comentar aqui com a gente. Bom, para pro os nossos ouvintes, Edu, só vou colocar três tópicos aqui para vocês. Mostrando que o e m m i t t Smith merece ser eternizado no Hall da Fama 18.355 jardas correndo com a bola na carreira, 164 touchdowns correndo com a bola e 78 jogos com mais de 100 jardas correndo. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, mas vou, vou colocar uma curiosidade aqui para os nossos amigos em zonas e também para os nossos ouvintes. É. O e m m i t t Smith ele sempre dizia que os linemen eram a peça mais importante do jogo corrido d o Cowboys e por isso q u ele e conseguia tantos números incríveis correndo com a bola pelo seu time.、Né? O e m m i t t Smith, no final da temporada, sabe o que ele fazia, Eduardo Galvão? Ele pagava uma viagem para o lugar de escolha do offensive lineman que jogasse com ele. Ele pagava, o cara ia viajar, descansar com a família, com os filhos e tudo mais. Tudo na conta do nosso querido e m m i t t Smith. Que atitude nobre do cara. Reconhecer a linha ofensiva é muito difícil. Hoje em dia na NFL, antigamente também era. E sempre será. O trabalho dos caras é super difícil. Várias injuries, o negócio é sujo lá na linha de s c o b r i m e n t o Mas o e m m i t t Smith é um cara que achou um jeito muito bacana de homenagear os linemen. E mostrou que, além de um baita de um running back, um atleta com um talento incrível, é. Uma pessoa fora do comum, na verdade, para ter essa noção é, é super legal né? saber o cara tinha essa, essa percepção, homenagear os linemen, incrível! Sem palavras, e s t a em m i n t e merece sem dúvida e s t á no roda. Uma pessoa que encerra a carreira a, depois de 15 temporadas na NFL aos 35 anos, Alexandre, e consegue 937 jardas e 9 touchdowns no último ano, titular em 15 jogos, é. É uma pessoa de respeito, a gente parar pra pensar 18.300 jardas não é todo mundo que corre, é muita coisa. gente é, ele, é o maior corredor de todos os tempos, Alexandre, com certeza. Sem dúvida, além de ser um receiver confiável e um bloqueador incrível, jogando na, na proteção de passe Emmitt Smith é, era completo e tem que ser reconhecido. O cara é o melhor running back da história, não tem nem o que falar. v a m o fechar a nossa lista de indicados desse ano ao Hall da Fama, aquele que pode ser considerado o maior receiver de todos os tempos. Aquele que, como o Alexandre já citou em outras edições do programa, foi apelidado de World, Mundo, pelos colegas do San Francisco, porque não existia um passe no mundo que ele não conseguisse receber a bola. Jerry Rice, wide receiver, consagrado pelos San Francisco 49ers, também foi indicado ao Hall da Fama. Você já falou tudo. World. Precisa completar? Não. Não, não precisa. Sinceramente, não precisa. Treze vezes selecionado pro Pro Bowl. Três vezes campeão do Super Bowl. É, cara incrível. Foi MVP de um dos Super Bowls. MVP do Pro Bowl de 96. Ele jogou até 2004 na NFL. É, depois de quatro jogos na temporada de 2004, ele chegou ao Seattle Seahawks. E inclusive ele recebeu. Autorização do Steve Largent, um receber histórico lá no Seattle Seahawks, que tinha o número 80 aposentado, sua camisa número 80 aposentada pela equipe. Ele teve a permissão do Largent pra a vestir essa camisa. E ele jogou seu último jogo profissional pelo Seattle Seahawks, uma derrota nos playoffs para o s a n t r o Louis Rams. Ele não recebeu nenhum passe naquela ocasião. Mas não t e m problema nenhum de Ari Tyson. Cara, incrível. Não tem nem o que falar. Ele, hoje tem 46 anos de idade. É um cara que marcou a NFL. Melhor receiver da história, sem dúvida alguma. A maioria dos recordes. Eu, talvez, acho que apenas um recorde de, na posição wide receiver não é dele. Você confirma essa, Edu? Confirmo de acordo com o Júlio. Se eu não me engano, o、um、recorde de jardas em playoffs. É, em um único playoff agora é do Larry Fitzgerald, depois da última temporada. É, é ele deixou realmente um legado. Na NFL, Jerry Rice vestindo a camisa do 49ers e também a do Oakland Raiders foi brilhante. Impressionante, na verdade. Ele, ele, se, ele se aposentou com 41 anos depois de jogar 20 temporadas na NFL. Ele jogou de 1985 a 2000 pelo 49ers, aí ficou 4 anos no Oakland e depois, no meio do, do último ano, mudou para o Seattle. É, são números impressionantes. 22.895 jardas recebidas, 1.509 passes, uma média de quase 15 jardas por recepção, 197 touchdowns. É, só lembrando aqui, d u um fato no mínimo incrível: ele é o primeiro colocado, claro, recorde histórico na NFL, 22.895 jardas recebidas. Ele está 7.961 jogadas à frente do segundo colocado, que é um dos caras que jogou com ele no Raiders, o t i m Brown também, wide receiver. Quer dizer, e agora? Não, não tem jeito. Quem é que vai passar? O Jerry Rice vai ser muito difícil. E só lembrando que o segundo colocado no, no número de touchdowns recebidos é, na lista da NFL de todos os tempos é o t e r r e l l Owens, que ainda joga na NFL. Tá no Buffalo Bills, mas dificilmente vai conseguir 65 touchdowns pra passar o Jerry Rice. Na verdade, d u a não ser que o Trent w e d w a r d s vira uma máquina de passar pra entender, né? É muita coisa, é muita coisa. Terry Owens é bom, mas Jerry Rice foi Jerry Rice. É Jerry Rice, na verdade. É impressionante ver ele jogar. Quem tiver alguma oportunidade de conseguir algum vídeo de algum jogo antigo do San Francisco 49ers, na época do Steve y Ong, u Joey Montana. Assista esse pequeno rapaz jogando futebol, é impressionante. Então, Edu, classe forte essa desse ano. Podemos dizer que tem dois caras aí, e M. m t t Smith e Jerry Rice, que são a nata assim, da, do futebol americano. Jogadores que, em suas posições, representaram muito para os seus times, foram importantíssimos, importantíssimos para os seus times. Jerry Rice passava uma c o n t i n ê d c i a incrível para os quarterbacks. Que lançavam a bola até ele. e m y Smith era entregar a bola para o cara, que o cara dava um jeito e conseguia fazer aquele t á te dar um clutch. Era, era incrível.、Só、foram dois jogadores incríveis. Assim como o Dick Laban, como técnico, como jogador, jogou muito. Manda bem demais na defesa do Pittsburgh Steelers. Sei lá, essa classe desse ano vai ser forte, hein? E além d e l e Júlio, dá uma olhada só os outros três caras ilustríssimos que estão concorrendo a Hall of Fame esse ano: a n d r e Wee. Foi um wide receiver que jogou pelo Buffalo Bills e pelo Washington Redskins. Acumula 951 recepções, 13.198 jadas recebidas e 87 touchdowns. Chris Carter, receiver histórico do, do Minnesota Vikings, jogou também pelo Philadelphia Eagles e pelo Miami Dolphins. Ele acumulou 1.101 recepções, 13.899 jadas recebendo a bola, 130 touchdowns. E o próprio Tim Brown. Que A gente citou anteriormente aí, que é o segundo colocado é, com mais jadas recebidas na NFL: 1.094 recepções, 14.934 jadas recebendo e 100 touchdowns. Tá forte esse negócio aí,、hein? Se a gente montar um time de wide receivers com esses caras veio mesmo, dá pra jogar na NFL, dá não? Tranquilamente ainda daria muito trabalho na NFL, hein, Alexandre? Oh, com certeza. Só, só falta pegar o Dick Labour de corner, não. Corner não, ele já e s tá com quantos anos? 68 é, aí vai ficar meio complicado, né? Deixa ele p l a n e j a n d o o s esquemas, Alexandre, deixa ele planejar nos esquemas. E no próximo domingo, dia 27 de setembro, começa a semana 3 da NFL. Kansas City viaja até Filadélfia para enfrentar o Eagles no Lincoln Financial Field. O Cleveland Browns vai até Baltimore enfrentar o Ravens. O New York Giants vai até Tampa, na Flórida, para enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. E o Falcons vai até Boston para enfrentar o New England Patriots no Gillette Stadium. O Tennessee Titans viaja até New Jersey para jogar no Giants Stadium contra o New York Jets. O g r e e n Bay Packers vai até St. Louis jogar contra o r a m s O San Francisco 4 9 e r s vai até Minnesota para jogar contra o Vikings. E o Jacksonville Jaguars viaja até Houston para jogar contra o Texas. n Washington Redskins contra Detroit Lions lá no Ford Field. Chicago Bears contra Seattle Seahawks no Quest Field. New Orleans Saints contra Buffalo Bills no Ralph Wilson Stadium. Ou o discurso, hein, Ralph Wilson? E Miami Dolphins contra San Diego Chargers lá no Qualcomm Stadium, casa dos Chargers. Vitinho, fecha pra gente essa rodada. O Denver Broncos vai até Oakland enfrentar o Raiders. O Pittsburgh Steelers vai até Cincinnati enfrentar o Bengals. O Indianapolis Colts vai até a r i z o n a enfrentar o Cardinals. E esse jogo tem transmissão pendente da ESPN. E o Carolina Panthers vai até Dallas enfrentar o Cowboys. E esse jogo também tem transmissão pendente da ESPN. Alexandre Branco, um jogo dessa rodada que você acha que vai ser imperdível e que você recomenda para os nossos ouvintes? Eu indicaria para o pessoal que puder assistir Atlanta Falcons contra New England Patriots lá no g i l l e t t e Stadium. Um jogo difícil fora de casa aí para o Atlanta Falcons, um grande desafio para o Matt Ryan, que está confirmando que é um excelente quarterback. Vai ser um quarterback de elite aí na NFL. t á achando muitas vezes o Tony Gonzalez melhor t a r e n t e da história da NFL também. Assim, além s s i m a de todas essas estrelas no time do Falcons, tem também o New England Patriots que vem de uma derrota aí para o New York Jets. E vai tentar mostrar serviço em casa. Venceu o Atlanta Falcons. Tem Sean Brady, tem Randy Moss. Várias estrelas. Então, para o pessoal que puder assistir, acompanha Atlanta Falcons contra New England Patriots. Para você, j ú n i o É um jogo legal para o pessoal assistir para esse final de semana. Olha, Lê. Pode até parecer que eu estou brincando com o jogo que eu vou falar aqui. Mas o jogo do Oakland. Sei lá, Denver b r o n c o s Na casa do Oakland. Lá no Black Hose, como é apelidado para os t o r c e d o r e s do Oakland. Eu acho que é um jogo de certa forma que decide mano, aquela segunda força da, da AFCUS. Por que, que eu estou falando nisso? O San Diego Chargers com, já perdeu o seu n o s e t a c k l e Jamal Williams, que é um, digamos assim, é um excelente n o s e t a c k l Era e o pilar daquela defesa. Já deu para sentir na segunda semana que o time deu uma baqueada na defesa, perdeu o jogo e tal. Eu acho que o vencedor dessa, desse confronto. Será aquele time que vai fazer pressão na equipe do San Diego Chargers para talvez brigar pelo título da FCUS? Então eu recomendo Denver e Oakland. Apesar que o jogo talvez não seja bonito de se ver, mas é um jogo desse nível. E você, l i t i n h o que jogo você recomenda para gente? É, eu vou ficar com o jogo de Tennessee Titans contra o New York Jets, que são dois times que vêm de bons jogos. Apesar do Tennessee Titans t e r perdido o s dois, ele jogou. Bastante bem nesses dois jogos aí e tem tudo pra a ser um jogão. Eu já escolho o jogo do, do MVP da temporada passada: Indianapolis Colts viajando até Arizona para enfrentar o Cardinals na University of Phoenix Stadium. Peyton Manning de um lado, Kurt Warner do outro. Tim Hightower, running back em seu ano sophomore, mostrando muito talento ainda. Donald Brown em seu ano de rook, i e querendo ganhar um espaço no time. É, vai ser um jogo muito bom com muitos passes. Para quem gosta de futebol americano com jogo aéreo, vai ser um jogo muito interessante. fica aqui mais essa edição do Endzone. Eu agradeço a audiência, eu agradeço a sua companhia até o momento. Mandem e-mails para o programa podcast.endzonebrasil.com. Todos os e-mails são bem-vindos com críticas, sugestões, pedradas. Sintam-se à vontade para falar o que quiser. Continuem acessando o nosso portal, estamos atualizando ele cada dia mais com as notícias. Estamos incrementando o portal. Ainda tem algumas sessões fora do ar, mas com certeza vai estar tudo funcionando. Até, até o final do ano, até 2012, a gente faz funcionar, não faz, Alexandre? Oh, com certeza, Eduardo Galvão, pode ter certeza. Estamos trabalhando aí, o pessoal pode ter certeza que a gente está se dedicando ao máximo para deixar tudo do jeito que o nosso ouvinte gosta. Com muita qualidade, informações coerentes e sempre trazendo o melhor do futebol americano para o pessoal. Eu me despeço por aqui. Um abraço, Júlio. Um abraço, Edu. Foi muito bom de novo gravar com vocês. Hoje, na presença do Alexandre Branco. Tô fazendo uma média com o cara aqui e tal, porque fez falta na última edição. E é isso aí. Espero que vocês gostem. E até a próxima edição. Falou, Vitinho. Aquele abraço. Aquele abraço, Edu. Aquele abraço, Júlia. Aquele abraço, a l e Espero que vocês tenham gostado desse programa aí, como disse o Júlio. Que eu acho que ficou muito bom. E a temporada tá ficando cada vez melhor. Que essa rodada foi sensacional.、Não. Vai sair, Ale. Um abraço ã pra a você, Vitinho. Um abraço ã pro a a Edu também. Um abraço pro a a Júlio. Vou, vou deixar aqui destacado no Endzon, que também tem um apreço muito grande pelos meus amigos Endzonas. E receber elogios desses caras, pra a mim, é, é sensacional.、Eu、quero que todo mundo saiba aí que eu, eu me dedico muito a esse podcast. E tento sempre fazer o meu melhor. Espero que todo mundo esteja gostando. E, por favor, não deixem de incentivar. Sempre que possível, mandando e-mails pra gente e votar no Prêmio Podcast, que podem ter certeza a gente vai, vai brigar pra, pra ganhar esse prêmio. Na verdade, Eduardo Galvão, aquele abraço pra você um também. Um abraço、velho. pra você também, Ale. Rapidinho, só mais uma vietinha aqui agora. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br Bom, é isso aí, pessoal. Mandem e-mails, votem no Prêmio Podcast, mostrem a força do futebol americano aqui no Brasil. Eu queria agradecer a todos os meus colegas v End e Zoners também. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Júlio. Um abraço, Vitor. Fica aqui mais essa edição. Até semana que vem, pessoal. Fui!